din alegerile prezidențiale. Deficitul bugetar a urma să fie revizuit la peste 4%. Rectificarea este așteptată până la sfârșitul săptămânii. Klaus Johannis a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Banii instituțiilor din domeniul securității sunt în dezbatere. Și dosarul colectiv pledoariile finale, victimele și părinții tinerilor morți în incendiul de acum 4 ani din Clubul Bucureștean cer daune morale uriașe. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte pe adire însă în regiunile extracarpatice vor fi ploi slabe sau burniță. În Carpații meridionali și în nordul Carpaților orientali, la altitudini mari trecători pot fi și precipitații slabe mixte. În restul țării, numai izolat se vor semnala ploi slabe, cu o probabilitate mai mare în Maramureș și nordul Transilvaniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade. În zonele joase, izolat se va semna ceață. În capitală, trecător se anunță burniță sau ploaie slabă, iar temperatura minimă se va situa în jurul la 6 grade.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 Aproape toate voturile de la prezidențiale s-au numărat, Claus Iohannis a obținut aproape 66%, iar Viorica Dăncilă puțin peste 34%. Este cel mai recent rezultat provizoriu făcut public de Biroul Electoral Central și ultimul până la cel despre rezultatul final. Președintele în funcție a fost reales cu peste 6 milioane 400 de mii de voturi, în timp ce reprezentanta PSD a obținut puțin peste 3 milioane 300 de mii. Turul al doilea al prezidențialelor a confirmat că PSD a pierdut susținerea pe care o avea în mod tradițional în Moldova. Grosul voturilor s-a strâns în județele din sud, însă Viorica Dăncilă a reușit să câștige doar în cinci județe. Liliana Nicolae explică. Claus Iohannis a fost pe primul loc în preferințele alegătorilor în 37 de județe și în București, iar PSD a pierdut susținerea din Moldova. Acestea ar fi principalele concluzii dacă privim harta cu repartizarea voturilor și acest lucru s-a văzut încă din primul tur al alegerilor prezidențiale. Județele din Moldova au votat pentru prima oară în alegerile de după Revoluție cu un partid de dreapta, mai puțin Botoșaniul. O surpriză pentru PSD este și județul Dolj, fieful șefei de campanie a Fioricăi Dăncilă, Lia Olguța Vasilescu. Klaus a primit aici mai multe voturi decât contracandidata sa. Doar cinci județe, în sudul țării, au rămas fidele PSD. Teleorman, Giurgiu, Olt, Mehedinți și Gorj. Cel mai mic scor l-a înregistrat PSD în Sibiu și Cluj, unde nu au luat nici măcar 15% din voturi, în timp ce în capitală nu a câștigat niciun sector, cel mai aspru fiind sancționată de alegători în sectorul 1. Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, se întâlnește în această după amiază cu un grup restrâns al liderilor din PSD. Potrivit unor surse politice, citate de agenția Mediafax e vorba de persoane care vor ca partidul să o schimbe pe Viorica Dăncilă de la conducere. Întrevederea liderilor ar putea avea loc la Parlament. Comitetul executiv al PSD se reunește mâine la 18 și jumătate. Viorica Dăncilă a exclus posibilitatea demisiei. Transmite corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Cu cel mai slab scor obținut vreodată de PSD la alegerile prezidențiale, zilele Vioricăi Dăncilă în fruntea partidului sunt numărate. A spus o răspicat președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, cel care a subliniat că PSD are nevoie de un nou început după ce Dăncilă a obținut cel mai mic număr de voturi din istoria partidului. La rândul său, baronul PSD de Giurgiu Niculae Bădălău a făcut apel la măsuri radicale în partid, subliniind că cei care au condus campania electorală să își asume eșecul. În politică există un singur act: demisia sau alegeri, un congres, altă soluție nu avem, a punctat el. Nici Gabriela Firia nu a lăsat să-i scape ocazia de a o ataca pe înfrânta Viorica Dăncilă. Ea a criticat dur introducerea pe ușa din dos a lui Gabriel Oprea în principala structură de conducere a partidului, Comitetul Executiv. Sunt dezamăgită că începem analiza prăbușirii noastre cu un astfel de gest sfidător. Nu ne putem reforma și relua legătura cu simpatizanții noștri printr-o minciună, a scris Firea pe Facebook. O decizie în privința mazilirii Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD ar putea fi în comitetul executiv care a fost convocat pentru mâine. Năncila a precizat încă de aseară că nu va demisiona din funcția de președintă a PSD. Cristian Citre, Europa FM în această după-amiază, președintele executiv al PSD Hunedoara, senatorul Cristian Resmeriță, s-a alăturat celor care îi cer Viorica Dăncilă să demisioneze. Cristian Resmeriță a coordonat campania PSD în Valajiului, unde în toate cele șase orașe, candidata PSD a câștigat. Transmite Marius Mitrache. Senatorul Cristian Resmeriță spune că rezultatul obținut este unul rușinos pentru PSD și este de părere că în acest moment Viorica Dăncilă trebuie să facă un pas în spate pentru ca PSD să aibă o șansă în viitor. Este un rezultat rușinos, doamna Dăncilă, care a fost. Candidatul nostru trebuie fără niciun fel de discuție să facă un pas înapoi, adică să-și anunțe demisia. Seara am văzut și eu declarația pe care doamna Dâncil a dat-o dacă nu știi scorul alegerilor din declarația pe care a dat-o, părea că a câștigat alegerile. Răzmeriță a coordonat campania electorală a PSD în Valea Jiului, iar aproape în toate orașele, PSD a obținut peste 60%. Cu toate acestea, la nivelul județului Hunedoara, candidatul susținut de PNL președintele Claus Iohannis a obținut mai multe voturi decât candidatul PSD, Viorica Dăncilă. De la Petroșean, Marius Mitrache, Europa FM. Ascultați jurnalul de seară, Europa FM. Deficitul bugetar pentru anul acesta va fi revizuit de la 2,76% cât a fost ținta asumată la începutul anului la peste 4%. Anunțul ar fi fost făcut de Ministrul Finanțelor. Publicația online profit.ro citează un interviu al lui Florin Câțu în acest sens acordat agenției Bloomberg. Guvernul de altfel va aproba până la sfârșitul acestei săptămâni rectificarea bugetară. Premierul Ludovic Orban a explicat că e nevoie de acest demers pentru plata salariilor și a pensiilor, dar și pentru unele cheltuieli necesare primăriilor. Ludovic Orban a a evita totuși să spună de unde vor fi luați banii. Obiectivul meu este ca până la finalul zilei de mâine să stabilim forma definitivă a de fel, ordonanței de, de urgență de privind rectificarea bugetară. Primul și cel mai important obiectiv este să asigurăm resursele financiare pentru toate instituțiile publice. Avem ca obiectiv în această rectificare să ajungem la zicur rambursarea TVA-ului către companii. De asemenea, alocăm bani pentru a asigura decontarea tuturor plăților care trebuie făcut de Casa Națională de Sănătate. Sunt concedii medicale nedecontate și de 11 luni. Sunt plăți legale care trebuie făcute către angajatori. Primarii mai multor orașe au atras atenția că nu mai au fonduri pentru a acoperi, între altele, cheltuielile legate de iluminatul public sau de încălzirea în școli și spitale. Președintele s a convocat miercuri o ședință a Consiliului Suprem de Apărare. Printre temele de discuție se numără tocmai rectificarea bugetului alocat instituțiilor cu răspundere în domeniul securității naționale. Urmează, de asemenea, să fie avizat noul șef al statului major al apărării, Nicolae Ciucă, fostul ocupant al funcției, a trecut în rezervă și este acum ministrul al apărării. Poliția din București a amendat cu peste 3.000 de lei radet, regia de termoficare din oraș. Aseară două mașini au căzut într-o groapă săpată în șosea în cartierul drumul Taberei, iar un șofer a fost rănit. Autorizația pentru lucrările de înlocuire a unor țevi era expirată și nu e limpede nici dacă groapa fusese semnalizată sau nu. Florentina Mihăiță. Două mașini care circulau pe alea compozitorilor dinspre bulevardul 1 mai au căzut într-o groapă săpată în șosea de angajații radet care lucrează la înlocuirea țevilor de apă caldă. Rănit ușor, șoferul uneia dintre mașini a fost transportat la spital. Polițiștii încearcă acum să afle dacă săpăturile din șosea erau semnalizate corespunzător, a spus la Europa FM Ar Sintescu, purtător de cuvânt la brigada rutieră capitalei. Au fost găsite și indicatoare și balize reflectorizante. acestea erau căzute în acea groapă. Urmează a se stabili dacă. Între adevăr înainte de producerea evenimentului rutier se aflau la fața locului și lucrarea era semnalizată corespunzător. Între timp Radet a fost amendată cu peste 3.000 de lei. Nu au încheiat lucrările în termenul respectiv 48 de ore. Trebuiau să prelungească acest acord. Anținele pentru persoanele juridice sunt cuprinse între 3.450 și 14.500 de lei. Iar în acest moment este deschis un dosar penal și se efectuează cercetări sub aspecturi săvârșirii în mii de vătămare Corporală din culpă. Cu puțin înainte de producerea incidentului, indicatoarele, 9 la număr, ar fi fost aruncate în groapă de două persoane aflate în stare de ebrietate. Cel puțin așa susține Alexandru Burghiu, șeful termoenergetica societatea care a preluat activitatea RADET după intrarea regiei în faliment. În urma închetei, polițiștii vor stabili cum s-a petrecut acest incident. Dosarul colectiv, pledoariile finale, victimele și părinții tinerilor morți în incendiul de acum patru ani din clubul bucureștian, cer daune morale uriașe, fostului primar Cristian Popescu Piedone și mai multor foști angajați ai primăriei. Sumele cerute variază între 300 de mii și 40 de milioane de euro. Procurorii cer pedepse de până la 15 ani de închisoare. În urma incendiului de la colectiv au murit 65 de oameni. Cu detalii, Iorguianuși. Cele mai mari daune morale le solicită Eugen Iancu, președintele asociației colectiv și tatălui Alexe, Iancu, decedat în urma incendiului, 40 de milioane de euro. La fel și Mihai Popescu, un tânăr rănit în incendiu. Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, cere daune de 8 milioane de euro. Acesta este singurul supraviețuitor din trupă, în prezent fiind în Statele Unite ale Americii. Apărătorii acestor au făcut solicitările în cadrul ședinței de la Tribunalul București, când au fost ținute pledoariile finale, iar procurorul l a citit rechizitoriul. A cerut o pedeapsă aproape de maximum pentru Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorului 4, și trei foste angajate ale primăriei. Pentru faptele de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu de care sunt acuzați aceștia, pedepsele sunt cuprinse între 3 și 15 ani de închisoare. Potrivit procurorilor, Cristian Popescu Piedone, fost primar și trei foste angajate ale primăriei, au săvârșit cu intenție indirectă faptele și au omis să verifice autorizațiile clubului colectiv, iar urmările nu sunt doar pierderile de vieți omenești, ci și profitul necuvenit, 62 de milioane de lei. De ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, Interpol a lansat un apel la prinderea a opt fugari căutați pentru crime ale căror victime au fost femei. Apelul public este un gest rar din partea Interpol, Mihai Bucureșteanu relatează. Cei opt sunt căutați în Rusia, Danemarca, Norvegia, Ucraina, Brazilia, Cipru și Statele Unite ale Americii. Patru sunt acuzați că și-au ucis soția sau partenera. Unitatea din cadrul Interpol de susținerea operațiunilor de căutare a fugarilor se va ocupa de gestionarea informațiilor Primite de la public și transmiterea lor mai departe. Totodată, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a început o campanie de sensibilizare împotriva violenței bazate pe gen în țara noastră, Bulgaria și Ungaria. Polițiștii vor avea ghiduri de buzunare. Acestea le vor fi de folos în recunoașterea cauzelor, semnelor și efectelor violenței bazate pe gen, ajutându-i să adopte o atitudine mai sensibilă față de victimele acestui fenomen. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, 87.000 de femei au fost ucise pe an mondial în 2017, peste jumătate dintre ele de soțul sau partenerul lor, sau de alte rude. Hoții au furat bunuri cu o valoare care ar depăși un miliard de euro la Muzeul Comorilor din orașul german Dresda. Polițiștii vorbesc deja despre cel mai mare jaf de acest fel din istoria postbelică. Hoții au provocat un incendiu și au reușit să fugă cu bijuterii și cu sute de exponate. Revine Florentina Mihaiță. Hoții au pătruns în Muzeul Grün GVB din Dresda, printr-o fereastră de mici dimensiuni. Polițiștii spun că aceștia au distrus un transformator electric din apropierea muzeului. Astfel, clădirea a rămas fără curent electric, iar sistemul de securitate nu a mai funcționat. Bijuterii diamante, pietre prețioase, dar și alte exponate au furat hoții din acest muzeu, supranumit și Muzeul Comorilor. Valoarea bunurilor furate ar depăși un miliard de euro, scrie presa din Germania. Muzeul adăpostește peste 3.000 de exponate. Începând din 1723, Augustus al doilea cel puternic elector de Saxonia și rege al Poloniei a depozitat aici obiecte renascentiste sau baroce. Una dintre cele mai valoroase piese din colecția muzeului este un diamant verde de 41 de carate, care nu a ajuns însă pe mâna hoților, deoarece este expus la Muzeul Metropolitan de Artă din New York. Sport acum Vasile Constantin. Bună seara, este oficial! Mirel Rădoi a fost propus astăzi de Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal și mai are doar un pas până la numirea în funcția de selecționer al echipei naționale. Într-un comunicat pe site-ul forului, Comisia Condusă de Mihai Stoichița anunță că dosarul actualului tehnician al reprezentativei de tineret a fost înaintat spre analiză președintelui Răzvan Burleanu, iar răspunsul va fi anunțat mâine, după comitetul executiv, ce va începe la ora 12. În vârstă de 38 de ani, Mirel Rădoi a jucat în cea mai mare parte a carierei la Steaua și s-a retras după ce a evoluat 5 sezoane în țările arabe. A fost numit mai întâi manager al naționalei de tineret în martie anul trecut, apoi a devenit selecționer după plecarea lui Danieli Isăilă. A calificat reprezentativa sub 21 de ani la campionatul european din vara trecută și a dus-o până în semifinale, asigurându-i prezența la jocurile olimpice după 56 de ani. Cu doi pe bancă, micii tricolori au 9 victorii, 3 egaluri și 3 înfrângeri. Amintind Cosmin Contra a demisionat de la prima rep după ce a ratat calificarea la Euro 2020 prin intermediul preliminariilor. România mai poate ajunge la competiția continentală prin barajul Ligii Națiunilor, unde va înfrunta mai întâi Islanda, iar dacă trece de nordici, se va lupta cu câștigătoarea dintre Ungaria și Bulgaria, ambele partide în deplasare, la 26, respectiv 31 martie. Între timp, Federația Română de Fotbal pregătește o mutare surpriză pentru înlocuirea lui Rădoi la Naționala de Tineret, după ce acesta va fi numit la cârma primei reprezentative Adrian Mutu ar fi varianta propusă de Comisia Tehnică, anunță Gazeta Sporturilor. Oficialii FRF sunt impresionați de parcursul pe care fostul golgheter al naționalei îl are la echipa sub 21 de ani a arabilor de la Al-Wahda, cu care a adunat până acum 20 de victorii, 8 de galuri și doar 5 înfrângeri în 33 de meciuri. Jurnaliștii GSP susțin că Federația l-ar fi contactat deja pe Mutu, care s-ar fi declarat încântat de propunerea ce urmează să fie făcută oficial peste două săptămâni. Înainte de a ajunge în Emiratele Arabe Unite, Adi Mutu a mai antrenat-o doar pe fece voluntari, pe care a salvat-o în sezonul trecut de la retrogradare. Cu FRF a mai colaborat o scurtă perioadă, când a ocupat postul de manager al Naționalei la începutul mandatului lui Cosmin Contra. Punem punct aici, jurnalului de seară, imediat începe Piața Victoriei, astăzi cu Anca Simina. Bun găsit, Filip, bun găsit tuturor! Harta colorată azi electoral ne arată o Românie schimbată. Iată, PSD mai are forța incontestabilă de a impune politicieni în funcții în doar cinci județe din țară față de 20 în 2014. Mai mult ne uităm la același partid și vedem că Viorica Dencile e pe cale să plece, să fie executată chiar mâine, dar ceea ce ne interesează astăzi este este valul de entuziasm venit nu din țară, ci din străinătate la aceste alegeri. A atins acest val peste 900.000 de, de voturi, mult mai mult decât acum 5 ani și poate că asta ar trebui să ne demonstreze că e momentul restartului. Ce îi lipsește azi României pentru a aduce înapoi aceste 100 de mii de români plecați, de unde poate începe schimbarea și ce le pregătește puterea, aflăm în câteva momente. Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu, dar și jurnalistul Moise Guran sunt în studio. Revenim după publicitate. Urmează-ți visul la Europa FM. Toate visele ne se pot îndeplini dacă avem curajul de a le urmări. Fii curajit și bună Răzvan. Orice vis frumos este un vis care merită. Răzvan, timpul mii și într-adevăr dacă ai un vis sau urmează-ți-l, cu siguranță nu-ți va fi ușor, dar cel mai important este să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Europa FM îți oferă ție o bursă lunară de 400 de lei până la finalizarea liceului Intră acum pe europafm.ro și scrie-ne care este visul tău. Urmează-ți visul la EuropaFM. O campanie susținută de OMV Petrom.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 Poți câștiga câte un premiu la fiecare 15 minute. Rompetrol, ajungi mai departe! Lucrurile se schimbă în 25 de ani. Ne schimbat rămâne confortul pe care Flanco-l aduce în viața ta. Combina frigorifică Arctic 295 de litri, clasa energetică A+, și 5 ani garanție este 1199 de lei preț la schimb. Cumpără prin credit BT Direct și primești 250 de lei înapoi pe card. Flanco! Piața Victoriei la Europa FM. Bună seara a tuturor celor care ascultați Europa, Piața Victoriei la Europa FM și celor care ne urmăriți pe Facebook. Sunt Anca Simina și le mulțumesc domnilor Cristian Tudor Popescu și Moise Guran că sunt din nou alături de noi. Bună seara. bună seara. Bună seara. Domnilor, nu mai e nicio știre, dar tot e o veste bună. Viorica Dăncilă a pierdut alegerile prezidențiale. PSD se zbate e iarăși. Între... Ba mai eu o știre, acum de ultima oră, că doamna Dăncilă ar intenționa să-și dea să demisia. demisia destul de repede astăzi, seara, mâine din mâine, în cex. La schimb, ar urma să primească organizația de femei a PSD din nou și un loc de parlamentar garantat de PSD pe listele mm -hmm. de la anul viitor. Dar ce e ce nu e știre mai puțin important, știrea domnule Popescu este și o să-mi dați voie să desecretizez una dintre stenogramele de aceste emisiuni, că ne-am despărțit săptămâna trecută cu dumneavoastră spunând dacă este viorica decâncilor președinte, mă las de gazetărie politică. Iată, da. știrea este că rămâneți. Așa, am zis în emisiune? Nu, în emisiune, am zis desecretizez stenogramele de secreti... Nu, după, după ce am. Da, da, da, nu mi-am amint să fi spus da, emisiune. Da, da. Așadar, sunteți încă puteți fi încă gazetar politic, iată, vă permite contextul. Da. Mulțumit! Păi, Haideți să discutăm știrea momentului. Asta, despre demisia. Despre da. demisia lui Dăncilă. Dacă se întâmplă așa, după părerea mea, este o greșeală a PSD-ului și o ieșire în decor din stilistica obișnuită a partidului la decapitări. Deci, de-a lungul vremii, știm că Năstase, Joana Ponta, când le-a venit vremea să fie rași cu Briciu cel Mare, cum se spunea pe vremuri, uh, s-a lăsat uh, o perioadă de timp totuși să treacă. Amintiți-vă! Deci întotdeauna a existat o perioadă de timp. Nu a fost execuția pe loc. O fierbere. Nu e o fierbere. Uh, o execuție pripită dă senzația de criză, de balans, de uh, grabă de slăbiciune, în ultimă instanță. Da? Întotdeauna, lăsarea unui timp până la execuție, să știți că și la execuțiile capitale se face așa, se lasă